a gomb meg van nyomva Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 132. gazsnapadását halljátok. Én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Szervusztok, kedves hallgatók! Ha aznap hallgatjátok a műsort, amikor megjelenik, akkor van a gazszületésnapja, úgyhogy Boldog születésnapot, gazs. Úgy, úgy, boldog születésnapot. Nem is tudom, talán a varrásban gazdag, boldog születésnapot és kívánni, semmiképpen nem kutyukban vagy ilyesmikben gazdagot. Na, körülök, hogy a gazdagot azt legalább nem sütötted el, itt adás előtt J -j -j. volt minden még. <hállandóan> Igen, jó, ez erős. E, nem, nem, de most mivel foglalkozik egyébként a gazs leginkább var? Uh, én legutóbb a pont találkoztam vele, amikor győzködtem, hogy ő jön egyszer vendégnek, és igazából nem zárkozott el. Akkor azt újságolta, hogy, hogy a zakójának a hátát azt helyreütöttem, most úgy áll, ahogy kell, viszont még mindent összezavarhat az, hogy felrakja rá az újakat akkor megint máshogy fog gyűrődni, mint kellene, úgyhogy lehet, hogy vissza az első lépésre is vedd át a startmizőrén a 6000 forintot. Nagyon bonyolult dolognak tűnik ez a zöltönyvárás. Ahogy én megfigyeltem, meg amit mesél, az alapján vannak ezek a szabás minták, meg a gyakorlat ennek az egésznek amik így dolgot adottnak vesznek, ezért soha senki nem írta hová. És mi helyett, ezeket nem tudod, onnantól kezdve egy picit érdekesebb az egész világ. Tudod, erről eszembe? Egyáltalán nem ide tartozik, de, de mivel egészen friss élmény, ezért elmondom. Voltunk ma könyvesboltban a gyerekekkel, és így a kezembe került a, hát most nem biztos, hogy fogom tudni a pontos címet, egy könyv, gyerekeknek szánt könyv ez. Még és még azért. Még ennél jobban? Aha. Na miért? És így ennyi. Ennyi volna. Egy gyerekeknek szánt könyvokat a kezemben. Nagyon tetszett. Mondta Ferenc a Bogyó és Babócerról. Nem? Az a cím, hogy forgas filmet tíz lépésben. És egy ilyen rajzos, fotós gyerekeknek szánt könyva arról, hogy hogyan kell filmet forgatni. Ott kezdődik, hogy, hogy honnan legyen ötleted, hogy talált ki, hogy miről szóljon a filmet, hogy milyen stílusú legyen. Odáig hogy hogyan tudsz telefonnal e, ilyen mondaná, dolly grip effektus csinálni, Tehát, mit mondaná, hogyan tudod használni a guruló irodai széket ilyen dolly kocsinak, vagy hogy hívják ezt a fartkocsinak, meg a zoomolás különböző fortéljai, a komponálás, a vágás szabályai, és mindez egy szerintem mondjuk 150 oldalas könyvben. Ez egy, egyrészt a legnagyobb menőség, amit hallottam mostanában, Ugye? Más, azon azért elgondolkodtam, hogy mivel, mivel vág az ember most, ami elég egyszerű az, hogy, hogy lehessen otthoni gépen használni, és nem is kell hozzá mondjuk megint megintos, hogy feltelepítsd rá. Hát én például rendszeresen szoktam vágni a, a, a megbukomnak, vagy megbukeremnek a, a beépített, e, mi is, az milyen videó? iMovie nem. A Movie, így van azzal. És nem mondom, hogy tökéletes az eszköz egyáltalán nem az, nem nagyon lehet vele kocka pontosan vágni, de lehet vele vágni. Ezért mondtam, hogy ne legyen megkintos a végén, mert hogy azért az emberek többsége nem az van. A movie Maker pedig azt hiszem, hogy már nem is fejlesztik, talán, vagy legalábbis ezer éve nem láttam. Na azt érdekes lenne egyébként megnézni, hogy a Windows 10-ben van a -e movie maker. Ez persze most egy luadásban nem fogjuk kideríteni. A könyvhöz még annyi hozzá tartozik, hogy ez egy sorozatnak tűnik. Van egy ugyanilyen párja, ott ugyan a polcon, hogy tanulj meg főzni tíz lépésben. Az is egy viszonylag ilyen, tehát ilyen igazi, igazi praktikus tanácsok, és a mai világhoz szabott tanácsok. Tehát ahogy a filmforgatós, az tényleg lényegében a, a egyszerű videokamerákra, meg a, meg a mobiltelefonoknak a videó képességére alapoz, és ezt szerintem nagyon jól teszi, hiszen, hiszen ezek az eszközök vannak ott mindenkinél úgy a, a főzős is a, azt hiszem a vágás vágással kezdi, hogy hogy használd a kést. Arról is jutott az egész eszembe, hogy ezek pont olyanok, mint amilyenek a gaznak is kell varrásból. Itt aztán tényleg semmit nem bíznak a, a már meglevő tudásodra, hanem szépen elmagyaráznak mindent. Kezdve attól, hogy melyik oldalán van a késnek az éle. Hát ennek a felnőtt verziója kéne igazából, ahol elmondják azt, hogy oké, okay, hogy meg tudsz csinálni egy pár de amit sosem mondanak el a szabás mintában az az, hogy egyébként bedobtam neked egy linket. E nagyon nagy örömmel olvastam végül a héten az Indigo a hírlevelét. E volt benne egy csomó szar, de mondjuk volt a nagyon izgalmas mobiltelefonos kamera gimbal eszköz, amit egy taiwani csapat fejlesztett ki. E első rácsodálkoztam hogy a francnak kell mobiltelefonhoz gimbal, de tulajdonképpen egy tök szép eszköz. Értem, hmm. hogy jól lehet vele rendelkezni. Jaj, hát egy mobiltelefonos gimbal, az szerintem csoda. Már csak azt nem tudom, hogy vajon az összes hallgatónk tudja hogy mi az a gimbal. Ez az az eszköz, ami belefogod a kamerát, és utána az, eszköz, a, az eszköznek a beállításaitól függően ö, mindenféle mozgásokat, ö, amiket te csinálsz a kezeddel, azt így kiszűri. Ez tud olyat, hogy mindig pont ugyanodanéz a kamera, akár merre is csavarodott a, az alján azt a nyelet, amire fogod, mondjuk futca, nem tudom, ha után az utcán. Meg lehet úgy is állítani, hogy, hogy mondjuk oldalra forgatni lehessen, lekövetve egy utcán haladó autót, hogy felfelé nézni lehessen vele, de minden más stabilizáljon. És ezt három tengely mellett, mentén be lehet állítani, hogy mit, mit, mit szabad neki, és mit nem, és hogyan mozogjon a kamera. Egyszer mutattunk azt, hiszem itt az adásban egy olyan videót, amiben egy ember mindenféle ilyen lakatos műhelyekben és hardware műhelyekben megtalálható kacatokból épített egy ilyen gimbal. Azt hiszem, főleg Winchester motorok voltak, Winchester csapágyak voltak benne a főszereplő alkatrészek, az elég menő volt. És tudod, mi képes még ugyanerre? Szerintem volt arról szó korábban a leszban a csirkéknek a feje. <laughs> Igen. <laughs> Így van, egy csirke az mindig pontosan ugyanoda tud nézni, ha akar, úgyhogy közben forgatod a testét. Volt is valamilyen videó, arra emlékszem, igen, hogy egy csirkét jobbra rángatnak és közben a csirke pontosan ugyanoda néz. Igen, azt most, most azt néztem, hogy ehhez, ehhez forgattak egy, egy hamis reklámot is, egy csirkefejre szerelhető kamerával, és, <gül> és, és borzasztó dolgok történnek, rögtön a megye keresztül az a jó is az elején ott áll egy csirke mozdulatlan feljel, és ott van a, fe, a felvétel, ahol nem mozdul semmi, természetesen és vártunk a hullámokon. Ez viccesen hangzik. Van benne egy termék. Igen, igen, a csirke felgimbal. Ami viszont semmilyen termék nincsen, viszont ezen a héten kell elmondani, mert most történt. Egyrészt leszállt Scott Kelly, űrhajós és társa a iss ahol egy évet töltöttek majd, nem hát valójában 340 napot, de most itt visszafelé a busz úgy, felszálltak. És, és ezeken az emberken aztán tényleg az egyet a világon mindent megmértek, ami, ami elárulhat arról dolgokat, hogy, hogy mi történik az ember testével a világűrben. És én például pont emiatt ezen a héten tudtam meg azt, hogy, hogy felküldez egy tök jól látó embert az űrbe, megszereted el a kis ürállomást, leolvastatod a műszerekről, hogy mennyi az annyi, és amikor visszahozod, akkor ő már látó Tényleg miért? A súlytalanság miatt deformálódik -a, vagy a szemizmokkal lesz valami? Uh, majdnem a súlytalanság játszik, vagy mikrogravitáció játszik. Azt írták, hogy ez a tipp, ez a legerősebb típus. és most ezt vizsgálják is, de majd hát véglegsermények 2017-ben lesznek. Uh, akkor kezdve szép lassan publikálni, most összegyűjtett adatok, adatok alapján. De szóval az történik, hogy a, a Földön rá a gravitáció egy jól meghatározott irányba, és a testedben ennek megfelelően osztanak el a, a mindenféle folyadékok. Uh -huh. Fent a mikrogravitációban ez nem annyira van, emiatt valamennyi Fajta egyenletesebben oszlik el, több van a fejedben például, és ennek úgy helyet kell találni. És az egyik hely, amit tud nyomni ez a folyadék, az a szemgolyó meg a látóideg, ami miatt laposabb a szemed egy picit, változik a fókusztába, és rosszabbul látsz. Ú, és hogyha visszajöttem, akkor aztán ez szép, lassan visszaáll, vagy végleges a deformáció? Minden más visszaáll, amit az űrben szenvedsz el, visszaépülnek a csontok, az izmok. Ami szintén meglepődtem, hogy az űrben elvesztett a talpadról a a bőrkeményítéseket, ami a járásban segítenek, és ilyen kis babatappancsokkal kell nagyon kényelmetlen módon járni, amik ki nem alakulnak újra. E, azt figyelik egyébként, hogy ez visszajön-e, vagy utána szönyvleges lesz-e minden uh -huh. Értem. És ez a Scott Kelly az az ember, akinek van egyik ertesója, aki itt maradt a Földön? Igen, aki korábban űrhajós volt, és most így visszareklutálták, hogy figyelj, abba a 340 nappal egy gyere már benne, veszünk tőle vért, vizeletet és orvosok fognak piszkálni mindenfélével, és azt mondta, hogy for science, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez meg a másik felenek, kutatásnak. És akkor most összehasonlítják a tesóval. Igen, de tökönnyű őket megkülönböztetni az egyik bajszos. <gül> de amúgy a felvételeken én úgy láttam, hogy azért ők eléggé egypetéjű tűnnek. Teljesen azok. Igen, a, ezt... Amihez ez kell, az az öregedési vizsgálat, azt hiszem, hogy, hogy a, az űrbeli sugárzás az, az mennyit öregít a sejteken, és ez tök hogy van egy kontrollcsoport az ikertes ólent, akinek pont úgy sejtjei vannak. Aha, hát ez csodálatos. Igazándiból az, az talán csak a legfurább, vagy azt, azt nem, tudom nehezen elképzelni, hogy hogy bírják így elszakítve egymástól, hogy, tehát az ikreknél eléggé nehéz, vagy amikor még csak nem is nehéz, tehát felnőtt korban azért kicsit talán könnyebb ikrek válogatják, de hogy, a, hogy itt tökre tudnak egymásról, meg megérzik egymás dolgait. Ez szerintem az űrben is adott volt. Amit néztem, hogy Scott Kelly mennyit twitterezett, ha csak fele annyit csetred, akkor is napra kész volt az egész srádaból, hogy ő mit csinál. És ő volt a gorilla elmezes is? Igen. Kész. Minden űrhírt akkor Scott Kelly vitte el, aki ezek szerint annyira különlegesnek tűnik, vagy annyira jó sztori, ilyen újság sztori. hogy jelmezes viccelődést is elkövetett az űrben, meg ikertesója is van, akit a földön hagyott, meg babatappancsokon jár, ez őrület. Te van, az egy közeltöketes PR-cég, aminek valamiért vannak rakétai meg űrjellomása is. Pontosan. Azt nézem viszont, hogy a következő hír az, há, az, az minden az ellentétje, amiről eddig beszéltünk, itt aztán igazán nem pancsokról van szó, hanem az atomvillanástűrő fehér festékről. Igen, igen, igen, nem tudom, hogy hol jött szembe a héten, de, de az a helyzet, hogy van, van atomvillanástűrő fehér, amit arra találtak ki, hogy miközben a, a tupoljeved, vagy a, a bőinged, vagy a vulkánod, vagy a vulkánod ledobja az atomot, közben innen igen szét visszafelé úton, és ezért van egy olyan árnyalat, ami hogy anti-flash nak hívnak, és ez sokkal jobban tükrözi vissza a hőt, mint bármi más szín. És vajon ezt hogy kísérletezhették ki? Nem tudom, hogy akarom, hogy -e tudni igazából. <gül> Igen, ez a trial and error, az lehet, hogy ebben az esetben nagyon áldozatos kutató munka lett volna. És amúgy, hogyha meg letekersz ennek a Wikipedia szóciknek, az aljára, akkor van még egy, egy raklapfehér szín, aminek a nagy része sárga természetesen. És nem, de hát a... a, a nem értem. Hogy lehet a fehér blade raklap Mikor a fehér, ugye, az, amikor az összes színkomponensből 100%-ra vannak húzva a potméterek. Igen, de valójában egy csomó mindent hívnak még fehérnek. Ott van például a hintő hintőpar fehér, ami egy zsírgréta szín, és 94-ben kevertik ki, és ebben, ebben, ebben, ebben. Úgy láttam, hogy vörösből és, és zöldből is egy kicsit kevesebb van, mint amennyi kékből. És emiatt van egy ilyen elefántsont fehér árnyalata neki. Ami elefántsont fehér, meg teljesen más, abban, abban kékből van kevesebb. Tehát nagyon sokfajta sárgát nevezünk fehérnek. Na. Értem. Volt a, a, voltam most egy konferencián, a, ugye a héten volt az Evolution Hungary és Mobile Hungary konferencia páros két napon át, ahol is az Evolution az lényegében a mi, mi újdonságban az informatika és leginkább internetes meg online médiás innovációk terén és ott a Diego nevű szőnyeg és függöny nagykereskedés és kiskereskedés kommunikációs vezetője tette fel azt a kérdést hogy és tudja itt valaki hogy mi az hogy ekrű és többen is feltették a kezüket beleértve én is és látszott, hogy teljesen lefagyott ezen, és csak annyit tudott mondani, hogy hát, nagyon örülök, hogy fiúk is feltették a kezüket, én nem tudtam. <gül> és akkor ezek szerint képzeldem még, hogyha anti flash white-ot is <gül> a szemébe vágtuk volna. És mit beszélt az ekről, az a ember? <gül> hát <gül> na jó, jó, de azért minden egyes részletet én se tudok visszaadni. Amúgy a, a Hát, hogy a Diego nevű, hm, hogy is mondjam, csak a, nem, nem a, a tudományos akadémia tagjainak pozícionált márkája az, mit keres a digitális térben, meg hogyan hirdet, meg milyen online eszközei vannak arra, hogy ott tartsa a figyelmet. Egyébként az előadás alapján egy nagyon komoly online stratégiával dolgozik a társaság. Most hirtelen elkezett érdekelni az, hogy olcsó-e Ekrűre hirdetni a AdWordsben, illetve hogy, hogy sokan keresnek -e erre a szóra. Szerintem olcsó, de sajnos nem keresnek rá nagyon sokan. Ez az én előzetes tippem. Viszont, hogy ez gazadás, egyébként, akkor elmondom, mert a Wikipedia alapján mindenki okos, és most volt időm gépelni, hogy az Ekrű az egy francia szóba származik, és a, a lemvászon, illetve a sejemnek a mosatlan, feldolgozatlan, nem, nem hipózott Árnyalata alapján kapta ezt a nevet. A ja, hát szóval, nyers. Igen, magyarul olyan Trabant-fehér, körülbelül. És mint minden ezt is a textilipar adta nekünk, mint a számítógépet, ugye? Mint a számítógépet? Bár azért a számítógépet azt nem inkább a programozásnak a, az alapgondolatát, nem? Ö, igen, igen, igen. Gondolom, hogy a jacques ahol valahol a tárolt program gondolata jelent meg először, amennyiben valahogy be lehetett írni, pontosabban hát, hogy is le lehetett tárolni ilyen kis bücskök vagy mik segítségével, hogy, hogy milyen mintát szőjön a szövőgép. Volt egy paklikárnyad, és ha a gépbe, akkor abból egyszer csak szőnyeg lett. Azért ez elég menő. Ja, az elég menő. Mit ragadás? Egyszer láttam, hogy működni azt lehet, hogy meséltem is már Van egy gép a, a Texti Múzeumban, amit óbudán van elrejtve a dula mellett, és és hát elég menő az, hogy húzza be a, a mintát, a mintalapján rággatja fel ezeket a szálakat, és, és készül előtted az anyag, és tényleg kirezolódik a minta két-három sor után. Hmm, hú, de megnéznék egy ilyet. De végül is találták ki a youtube nem igaz? Pontosan. Na jó, akkor majd tájékozódom, hogyha itt végeztünk. De ha már előhoztam az Evolution konferenciát, akkor ott egyébek Egyebek mellett, tehát nagyon sok előadó, nagyon sok kiváló előadó között én is előadtam. Az okos, az okos szót kellett használnom sokszor az előadásban, mert a Smart World volt az a téma, amit a konferencia szervezővétől kaptam, mint bonus feladatot. És akkor ennek kapcsán elgondolkodhattam egy kicsit azon, hogy mi is az az IoT, és hogy vajon mi, akiket most az egyszerűség kedvért sajtónak vagy egy kalap alá veszem magunkat a sajtóval, jó? Ha ezért meg, nem sértünk, meg megcsinálhatjuk ezt. Szóval, hogy mi hogy is bánunk az IoT-val, és helyese az, hogy így bánunk vele. És arra jutottam, hogy nem, nem helyes, nem jó bánunk vele, mert hogy IoT kapcsán leginkább csak a, a, hogy is mondjam, csak leginkább csak azon szeretünk röhögni, hogy mekkora baromság az okos fogkefe, milyen kényelmetlen vele fogat mosni. Pedig... Illetve, hogy például az okos villanykörte is az aztán a végkép marhaság, miért is akarnám én a mobiltelefonomról kapcsolgatni a villanyt. Ugye? Hát ezt nálunk lényegesen gazdagabb cégek úgy gondolják, hogy erre a roadtulvátsz, és erre a fizetésem százalékában kisem fejezhető mennyiségű pénzt költenek PR-re, hogy elhitessék velem és a kedves olvasóval, hogy, hogy egy kék villany, amit átkapcsolhat, pirossá, az. Tehát ha ettől ne lesz se semmitől. Na, és akkor az van, hogy ennek egy kicsit utána néztem, már csak azért is, hiszen muszáj volt, mert hiszen elő kellett róla adnom. Uh -huh. és, és például arra derítettem fényt, hogy az okos villankörték azok nem csak azt tudják, hogy lehet őket a mobiltelefonról kapcsolni, ez a valóban érdektelen tudásuk, hanem például tudnak olyat, hogy mondjak egy praktikusabb valamit is, hogyha a csenget valaki akkor az okos villanykörte ezt, hogyha észreveszi már, mint hogy a, a ház rendszer szól neki, hogy csengettek, akkor, akkor például elkezdi villogtatni a világítást. És akkor akármilyen hangosan szól a zene, vagy akármelyik helyiségben vagy, észre fogod venni, hogy csengetnek. Ez már nem akkor a baromság, mint a telefonról felkapcsolható villany. De mi több, az is megtörténhet egy ilyen setupban. És áll, állítólag a, a jó okos ezt tudják is, hogy hallgatsz valami zenét a Spotify-on, és a zene stílusához, illetve ö, tempójához tudja igazítani a világítást. Tehát romantikus számnál egy kicsit lejjebb húzza a, a fényerőt, és eltolja egy kicsit melegebb, fehér felé a, a fényt. Ö, de ez sokkal nagy fasság, mint átállítani a telefonról. Képzel a szituációt, amikor nem csak zenét hallgatsz, hanem csinálsz valamit, és mellé a zene. Igen, és ez. Olvasás az egy picit elveszi a, a fényt, mert berakta már Vingétől, a ton-t, és érzi, hogy. Máshol nem tekered? Igen. Hogy mondjuk, amikor bekapcsolod a tévét, akkor leoltja magát. Mert hiszen tudja, hogy. Például, tudja, hogy általában leszoktad voltani mindig azután, hogy bekapcsolta a tévét, leszoktad oltani a villanyt, és akkor ezt megtanulja, és leoltja magát. Ez azért nem feltétlen hülyeség. Na jó, de nem az okos villanykörtét akarom egyébként védeni, mert, mert az IoT az nem ez. Tehát, a, a, a sajtó szeret valahogy úgy, e, úgy csinálni, mintha az IoT az a dolog lenne, vagy azok az eszközök lennének, amit a mobiltelefonunkról tudunk vezérelni. És hát pedig ehhez képest az IoT nem ez. Most már definíciót is tudok hozzá, amit esetleg megosztok, hogyha csak a kedves hallgatók nem állnak tömött sorokban a másik pénztárhoz. Csendesen tiltakoznék még egy fél mondatnyit, Figyelek. hogy uh, uh, már egyszer feltételezted az előző leírásban, hogy ezek a dolgok működnek együtt. Az, egy az nagy majd a következő verzió lesz. Nagy nehézségük ő nekik, igen, hogy mindenki más platformon van, bár egyébként pont ezt felismerve már nem egy cég elkezdett gyártani olyan habokat, amik az összes szabványt kezelik és akkor így valóban mondjuk egy okos házon belül összetudják fogni a, a nem tudom ZigBee-vel és az egyéb más protokollokkal kommunikáló, illetve szabályok mentén kommunikáló eszközöket. Viszonylag pénzek befektetésével elérhetsz olyan funkciókat, amik én nice to have, de viszonylag sok pénz azért nem érnek még. Hát, na ezt, ezt én vitatom, bár a, a viszonylag sok pénz befektetése természetesen igaz, az okos ház eh, pedig eh, természetesen még eh, nem olyan nagyon okos, vagy legalábbis tényleg nem olyan nagyon értékesek ezek a funkciók. De nem csak okos van, bár az okos ház sem rossz azért. Az okos ház sem rossz, amikor, amikor mondjuk a, a Nest termosztátod, az eh, magától szabályozza a fűtést, és ezért te nem fázol, illetve hát. Amit így felszoktak hozni egyfajta példaként, mondjuk ez egy példának is elcsúszik, az az, hogyha egy ilyen health eszközt, tehát valami, nem tudom, szenzoros karórát mondjuk összekötünk a termosztáttal, és hogyha a, a test szenzoros eszköz rájön, hogy fázom, vagy hogy, vagy hogy akár didergek, vagy hogy valami kényelmetlen nekem, akkor szól aneznek, hogy te kerje már fel egy kicsit a fűtést. Aha. Ez már mondjuk, hogy egyel ö, értelmesebb. Még mindig igaz az, természetesen, hogy odasétálhatok és feltekerhetem kézzel is. Igen, drízen sok technológia beiktatásával egy három lépést a, a termosztátig már kiépítettünk az életből. Mm. De hogyha ugyanebből az árból veszel egy akciós repülőjét, és elmész mondjuk Madridba, ahol meleg van, akkor sokkal jobban költötted el azt a pénzt. Ah, rövid távú megoldást alkalmaztál, aztán de jól van, nagyon jól, nagyon jól demonstr demonstrálod azt a hozzáállást, amit én egy kicsit ostorozni kívánok. Magasabb élvezeti értékű megoldást javasoltam. Annál egyébként nem akarok többet állítani, mint hogy a jelen állapotában az ház meg az okos eszközök, azok, azok nem megoldások, nem nagyon izgalmas hobbik. Ha nagyon izgalmas hobbit szeretnél, hajrá! Hmm, nem, azért én mondok olyan példát, mindenképpen, ami ami nem csak ennyi, vagy ami, ami valóban értelmes. Egyébként sok ilyen példát merek, vagy mondok szívesen, de ami úgy nagyon adja magát, az például az ilyen egészségügyi szenzorok, amik, amik folyamatosan mérnek életfunkciókat, illetve ilyen testi paramétereket, és mint a Forma egyes autók a, a pedokba, úgy ezek is továbbítják ezeket az adatokat, a például az orvosodnál megtalálható adatbázisba, ki egyrészt, hogyha mész hozzá, akkor nem kell megkérdezni, hogy és láza volt a -e, Póli úr, mert csak megnézi a kijelzőn, de sőt, ha egy minta felismerő szoftver oda van kötve erre a adat folyamra, akkor, akkor tudsz szólni az orvosnak, hogy hívjuk fel Póli írőt, és mondjuk meg neki, hogy infartusa van, vagy hogy infartusa lesz. Ö, igen, igen, igen, itt bedobom az én kedvenc gumicsontomat a privacy aztán nem értünk együtt, egyet három mondaton belül, Mát, hogy ennek vannak ilyen kihívásai, mint például az adatbiztonság, adat a az hack -e és a privacy, ebben tök igazad van. Az érdekel, hogy miközben infartuson van, milyen reklámokat dobál fel a Facebookon. <gül> Tehát ezt igazándiból te úgy képzeled el, hogy amikor infartust érzékel a rendszer, akkor a Facebook elkezd defibrillátor hirdetéseket, és a mentő, a privát mentő telefonszámokat reklámozni? Nem nyilván túltoltam, de ö, sokkal erősebben bizalmi kérdés, mint amennyire a mostani interneten ilyen kérdéseket be lehet vállalni. Ebben igazad van, ö, csak e, tehát ezt sose gondolnám azt, hogy, hogy ezek a problémák, ezekből azt kellene következzen, hogy az IoT egy hülyeség, vagy azt kellene következzen, hogy á, ezzel nem is érdemes foglalkozni, hiszen úgyis itt van ez a privacy, meg... meg security issue, és emiatt úgysem lesz ez soha jó, hanem hogy ezek a megoldandó feladatok, amin nyilván elég sok helyen, elég sokan gondolkoznak, és majd valahogy fognak találni valamiféle megoldást. Igen, itt találtunk egy olyan középutat, amit egyet tudunk érteni. Csak én ezt onnan közelítem meg ezt a közepet, hogy mielőtt annak jelen lenne, hogy ezekkel a problémákkal emberek foglalkoznak, az előtt nem mondjuk azt, hogy ez a jövő, és ne legyünk semmikiben aktivista a technológiának, ha mi vagyunk a sajtó, persze. Hát jó, de azért ne is csak a, a, az ilyen felszínen látszó ö, problémákat ö, tárgyaljuk olyan megmosolyogtatóan, vagy nem tudom, szóval kedélyes, kedélyes bornértsággal, mert szerintem az meg egyszerűen ö, nem igaz, vagy hát szóval az nem, nem ennyire fekete-fehér a helyzet. Ö... De nem a sajtót akarom egyébként cinkkelni igazán, tehát tulajdonképpen... Valamelyik látom. hétre hozok neked egyébként olyan, olyan olyan gyűjtést a levelezésemből, hogy melyik ipar mit akar láttatni magáról. Egy heti sajtóközlemény. De ezt mire mondod? Nagyon fogod szeretni. Azt, hogy az IoT-ben benne van ez is. Tehát, hogy, hogy mire hívják fel a figyelmet. És nem arra, hogy béna az az, az, az okos villankörtén, mert csak pirosat, mert kéket tud villagtatni hanem hogy ehhez képest még szarab próbálnak eladni róla. Hát igen, de jó, ez az, ez az iparnak a hülyesége, ez az IoT-t, mint, mint trendet semmiképpen nem, nem is minősíti, még nincs ehhez semmi köze, nincsen kettőnek egymáshoz. Ez a kommunikációs céloknak a rossz meghatározása, nem pedig a IoT-nak a hibája. <hállt> uh, igen, igen, igen, igen. Most azt az apot, aminek a múltkori reklámjáról beszéltünk, azt már nem hozom ide, mert... A kommunikációs célok megfogalmazásával helyenként szoktak problémák lenni. Hát sőt, ú, azzal, azzal igen sok. Egyébként most több e, a téma szakértőjét szóval a témának már, mint az, az online kommunikációnak, megkérdeztem arról, hogy ő szerintük mi a PR így 2016-ban, vagy mi történt a PR-ra, vagy mi, merre megy. És mindenki ilyen magától értetődő válvonogatással mondta, hogy ja, azt most content marketingnek hívják. És hogy oké, okay, vannak még ügynökségek, akik küldenek sajtóközleményt, meg szerveznek sajtótájékoztatókat, de ezeken a többiek azért már inkább csak mosolyognak. És ugye ezzel szemben a content marketing, tehát a, a valódi, értékes content gyártása, ami egyébként valamiféle relációban van a, a kommunikálni vágyott termékkel, vagy szolgáltatással, vagy márkával, kb. ez, a, ez az új PR. Viszont, hogy jön szembe egyébként ez Hát igen. Ja, nem veszed észre. Hol foglalkoznak ezek az emberek content marketinggel? Ö, Melyikek? Melyik emberekek? Ö, akik azzal adják el a, a termékeiket, vagy azzal jutatják el a sajtóhoz. Vagy a uszerekhez, hogy jó, és nem tudja hová. Hát ö, ha jól dolgoznak, akkor nem veszed észre, hogy ők dolgoznak. Szemben egy sajtóközleményel, amiről mindig lesír, hogy azért sajtóközlemény. Sajtok az, amit lehet jól csinálni, Én nagyon kevesen csináljuk, de lehet egyébként. Ugyanakkor meg, hogyha egy pérügynökségtől érkezik, akkor az fel fog tűnni, hogy, hogy egyfajta kommunikációs cél van mögötte. Olvasói levélnek viszont nehéz egy hosszú újnyagot Hát természetesen, de hogyha ez egy, ez egy médium cikk, ez egy valamilyen kevésbé ismert blogon megjelenő írás, ami viszont érdekes dolgokat, vagy belső információkat tartalmaz, akkor azért az lehet. A médium cikken azon, tehát lehet, hogy másra olvassuk a szolgáltást, azon totálisan látszik, hogy, hogy milyen játszót érő fejlesztették. Ez pont ilyen uh, X megmondja a rendkívül megszerkeztett véleményét, blogszolgáltatás nagyrészt. Hát akkor a médium, ami csak egy példa volt, az nem a legjobb példa ezek szerint, de érted? A, Értem, azt persze. Azt valódi, valódi tartalomba eh, kerül bele az a tartalom, amit a amit a kommunikációs ügynökség akar neked eljuttatni. De jó, de még, tehát igaz, nem biztos, hogy, hogy jól le tudnám írni, hogy mi is az a content marketing, vagy eleget nem tudnék róla beszélni, úgyhogy ezért inkább tanulnék még egy kicsit. Hmm, ennél összetettebb szerintem, sokkal. A... Na mindegy, ezt nem mesélem el azt a példát még századszor, amit már 99-szer elmeséltem, itt-ottam ott, mert Ó, tulajdonképpen így is túlbeszéltük az iot -t. Én csak azt mondom, hogy egy az elműhöz bekötött villanyóra, ami magát olvassa le nem nekem kell, az kényelmes, hogy az, hogy ha az összes villanyóra ilyen és az elműhez alapján nem statisztika mentén tudja tervezni az áramfelhasználást, hanem aktuális, real igény alapján, az meg tök jó. És ezek az érdekes területei az iot -nek izgalmas, bár ott van egy nagyon nagy adatbázis arra, hogy, hogy mikor, hogyan, milyen alapján hogyan használnak áramat a magyarok. Egyszer pont a Mavirral beszélgettem ilyenekről. Ott megint csak van big data egyébként. Na, ott aztán tényleg van, igen. Az igaz. Plusz Na, bejön az a kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet azt mondani egy hogy most csináljátok kevesebb áramot, srácok? Azt elég nehéz mondani, de azt, azt hiszem, ezt úgy oldják meg, hogy átirányítják más alhálózatokba a, azt az áram, áramot, ami valahol felesleges. Nekem 15 per is rémlék csak egyrészt évekkel ezelőtt volt, másrészt meg mi nem emlékszem fontos számra, meg nyilván egy csomót vásárlunk, és az meg az meg megy. Na így van, így. Igen. Az áram az érdekes, meg infrastruktúra pornó természetesen. Így, és az nagyon az, az nagyon vad, az állatos. Jó, mint az állatos, csak a villányvezeték van benne. No, így. De... Uh, Hoztam még dolgokat egyébként az a Indigo még pedig azért, mert az a kép alakult ki bennem, és ez nem csak ott, hanem egy jobb, amik szembe jöttek hétközben cuccok, hogy mintha most mindenki többszobás, szobás ás Airplay-es, és mondjuk még három ilyen technológiát, amik természetesen nem kompatibilisek egymással, uh, médiacentert akar gyártani, lehetőleg olyat, amit hogy többszobába leraksz, akkor, akkor valahogyan követ, és ha egy mód van rá, akkor, akkor még ilyen régi cuccokat is el lehet dugni, és akkor ez ásztream streamelő másik szobával lemez játszódat. És most éppen gyűjtenek egy ilyenre indigón a Toonbox 2 nevű cuccra, sőt, hát amióta néztem össze és a 34 ezer darab dollárt. Ez pont úgy néz ki, mint egy, egy kínai téosztályú erősítő, csak van bele még valami okosság. De hogy valószínűleg ebből 400 millió szembe fog a jönni végéig, úgyhogy lehet, hogy figyelnünk el egy kicsit. Csak azt nem értem, hogy ezt a Tunebox, hogy hívják, uh -huh. hogy, hogy azt egyáltalán nem értettem, mert az lényegében ugyanazt tudja, mint a Chromecast Audio, amit 35 dollárért meg tudok venni még a Media Marktban is. Jó, nem egészen ugyanazt tudja, ezt elfogadom, mert a, azt követ, követ engem valahogy a különböző szobákban elhelyezett több eszközön a zene, de igen, azt a Sonos szokta tudni, de mondjuk nem 35 dolláért. Igen, viszont a Chromecast Audio az, azt hiszem egyébként az ő is tudja, hogyha többet használsz és többet dugsz fel a, a különböző hifikre, akkor hát követni, talán nem követ, meg automatikus váltást nincsen, de egy bökéssel tudsz az egyikről a másikra átváltani. Ö, meg nincs line nem? Ö, hát nem tudsz rádogni, nem tudom, én, SACD-re játszott, hogy aztán vacak interneten állsz a másik szobába. Ez abszolút így van. Igen, nem tudsz rá dugni semmit. Igen, ő csak fogadni képes. Tehát ő n keresztül fogad valamilyen streamet, és továbbítja aztán a hifibe bele. De az való igaz, hogy adó funkciója nincsen csak vevő. Egyáltalán nem mennék el egyébként oda, hogy olyan, olyan nagy megfogalmazásig, hogy ez egy értelmes dolog. Meg ezer hasonlót láttunk már, de az, az izgalmas, izgalmasos mindenki ebben látja a jövőt, akinek akinek van egy kínai gyártósora, meg egy ember, aki lecsiszolja az elejét szép fényesre. Hm. Igen, a másik Indiegogo, amit hoztál, az is egy ilyen e, minden egyben e, hát leginkább bizének mondanám, projektornak mondanám. Igen, nagyon sokáig azt hittem rá, hogy ez egy lemezjátszó a tetején. A ZGMI Z4 Aurora című eszköznek. De nem, hanem beleraktak nagyjából egy leap motion tetejébe. És lemezjátszónak átseztek, valamint valamint egy mini projektot meg egy harmon kardon hangrendszert, és ez a, a saját mozid bárhol a zsebedben című termék, ami felett lehet integetni, és akkor meg Igen, igen, ez, ez vetít, ez zenél, ez is minden szabályon keresztül fogadja a streameket. És lehet rá telepíteni. Igen. Xgimi, egyébként így mondták a bemutatkozó videóban saját magukat. E most jött velem szembe az a hír, hogy, a, hogy az Amazon elindítja az Amazon Tap nevű eszközét, ami hát egy kicsit hasonló, amennyiben az is egy ilyen streaming eszköz, de ráadásul olyan, hogy, hogy hangvezérléssel tud számokat kérni tőle. Tehát az kifejezetten zenelejátszás, kicsit olyan, mint az Amazon Echo, de, de nem hallgatódzik egyfolytában, és nem uh, egy, egy ilyen hello parancsra indul be, hanem meg kell pöccinteni az elejét, azért is hívják Amazon tapnek, és akkor mondhatod, hogy mit akarsz, viszont nem kell a telefonodon keresgélni, hanem érti azt, amit beszélsz hozzá, és abban is egy 360 fokos dolbi hangrendszer, meg internet, és gondolom kávéfőző is természetesen. Ö, nyitva van előtted ennek a dolognak az Amazonos honlapja? Nincs, és ki. Okay. Bedobom a csedbe, és nézd meg. Az benne nagyon szép, hogy nem tudtak hozzá ilyen fotót csinálni, ahol ezt emberek természetes állapotukban használnak, isten te neki nagyon-nagyon-nagyon bűv az egész. Hát, igen, uh... <gül> a, a tetőkerten a műanyag borítású tepével és belebeszél ebbe a sörös doboz alakú Én. dologba, hiszen barátaival a tetőkertben számot kérnek. Mm, igen. Uh... Szerintem egyébként ez nem annyira elrugaszkodott, mint amennyire gondolnánk, hogyha uh. a Millennial generáció meg a Z generáció hallgatja, és hú, milyen menő vezeték nélküli töltőkéje van neki, az nagyon jó. Az ágyad mellett, ahonnan reggelente magad magaddal viszed a, a fériteres erősdobod alakú hangeszközetet? Hát egyébként igen, mert viszed magaddal a fürdőbe. Nálunk ez egyébként teljesen rendszeres, amikor a gyerekeket... Azzal próbálom valahogy mederbe terelni, és a különféle reggeli hisztiktől elterelni, hogy, hogy hallgatunk valamit, mondjuk valami rádiójátékot, és ezt, ezt a, a Bluetooth lejátszóval a honom alatt így követem őket pontosabban. Nem is, hanem én megyek valahova, hogy jöjjenek után, és ott végezzék a következő munkafázist. Ez nem teljesen lehetetlen a dolog, de azért most így előttem is felködlött az, hogy, a, hogy azért lassan tényleg az éjjeli szekrényünkön reggel így föl kell nyalábolni egy ilyen nagyobb mert hát, hogy ott töltjük a telefont, az okos órát, ezek szerint ott van a hangrendszer is, és, igen, hát, és az okos, is okos látva, kihalt. Is, hát nem kihalt, hanem egyelőre ideiglenesen a háttérbe vonult. Ideiglenesen halva született, de hát, ha még egyszer lesz, igen pedig még azt is levetnéd a töltőről. Így van. Szerintem lesz is olyan. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy ez a cucc, ez jó legyen. Még vannak helyek, ahol a Bluetooth hangeszközöknek teljesen van helye. Még itt is van egy olyan fotó, hogy már majdnem hihetőnek tűnik, hogyha a eltéknyitjuk, hogy egy kutya tartja a nyitott sörök mellett a szájában a, a hangeszközt, és tehát senki nem tűnik idegesnek. De azért ez az ultra bén ez a reklám. Igen, az... az eh, igen... Tehát az valóban egy kicsit too much. Ezt elismerem. Viszont kihozott egyébként az Amazon egy olyan ekkót, ami, amivel mindenféle hangeszközt lehet ekkósítani. Kispólalták belőle a hangfalat, minden más viszont tud. Á, nagyon jó. Az teljesen menő. csak egy kicsit jobb, hogyha nem egy ilyen dobozhoz beszélsz, hanem a, a tudom én, a hifi tornyodhoz. A hifi tornyod mellett lerakott kéken finoman világító hoki koronhoz. Igen, de mivel a pszífi torony válaszol, ettől tényleg az az érzés szerintem, hogy a régió megszokott beckethez beszélsz, és ő a hangján visszaszól. Jaj. Uh, na mindegy. Néztem most heti híreket, hogy éppen mi beszél, vagy kezd el beszélni magyarul, de megint persze semmi. Viszont mondjuk kortanához adtak három új nyelvet, uh, csak mi nem mi vagyunk soron, és az előttünk még az áll ezer más nagyobb nyelv. Egyszer csak használhatjuk majd ezt. Meg egyszer az is. Most már a, a diktálni azt olyan kényelmesen lehet, hogy rendszeresen meglepődöm, hogy milyen jól lehet belebeszélni a magyar nyelven már, mint a, az online szolgáltatásokban, meg appokba És ugye most talán két, múlt hete, vagy, vagy múlt héten vagy két hete kezdődött, hogy, hogy már a, a laptopunknak is beszélhetünk, ha Google Drive-ban vagyunk. Nem, minden Google szolgáltatásban, nem? Drive-ban egészen biztosan. Spreadsheet-et ötleten nincs, hogy hogy töltenél kihanggal. Uh, impress sem úgy csinál, vagy hogy hívják az, a, az hát, ő vetítő cuccukat. Bediktálni, bediktálni számokat? Leolvasok számokat, és így mondom a tabletnek, és azt mondom Enter, és anélkül hogy ránéznék, bediktálok egy hosszú számsort, azt szerintem szuper lenne. Egy hosszú számsort, igen, de a mennyi lát a C2-es cellába, és annak kezdesz stripelgetni azt, hogy valami, mert az a másik oszlopba kéne, hogy legyen. Ezt nyilván kézzel megteszed, és amikor sok számot kell bevinni, akkor meg, akkor meg azt csinálhatod hanggal. És támányátja, ki fogom próbálni, hogy milyen bediktálni egy csomó koordinátát, olyat úgy is szoktam csinálni. Na, látod, és miért szoktál koordinátákat diktálni? Ö, mert az ember interneten térképet csinál, akkor többnyire a a legtöbb adatot először CSV-ben CSV összerakni, és úgy megetetni az internettel, nem pedig közepesen az online felületeken összerakni. Hmm. Érdekes megközelítés, de értem, amit mondasz. Ezek szerint szoktál, akkor térképeket csinálni. Igen, igen, mert térképet nagyon jó. Az nekem a, az internetnek, meg a, az online térképészetnek az ilyen nagy felismerése volt, hogy ez a földrajz, amit én... ez, ez na, ezzel biztos mutattalak már sem mellett. Hogy én rettenetesen utáltam gyemében, mert az, hogy Norvégiában mennyi bört csereznek, az tényleg a kutyát érdekli. Az mihelyett lehet interaktívan csinálni adatokkal, meg színezve, meg ezzel-azzal? A legizgalmasabb dolog egyik évjel volt. Értem. És az a része, az mindenképpen megvan, hogy a norvég cserzők teljesítménye az engem is mindig teljesen megőrített Meg egyébként a vaktérkép volt még az, amitől síró kaptam a gimnázium felsőbb É folyamaiban is. Hú, te, tegnap megtaláltam azt a jammajent, amit, amit annó, amikor vak, valamiért vaktérképből mi, hanem is vizsgáztunk, de hosszas dolgozatokat írtunk, és fél napon keresztül kerestem. És most, és most mi? A, a Spitzbergák alatt van egy kis pörc sziget. De mi az a jammajent? Egy sziget. És ilyenekből írtatok dolgozatot. Aha, csak sem állítottam azt, hogy normális volt a földre a Jézus Úristen, ki az Istent érdekel, hogy hol van Jammolját? Az, az is teljesen fölösleges tudás, hogy hol van Párizs. Párizs egyszer szükség lehet, hanem nem tudom, én máshol szállszál repülő, és vagy valami. De ahhoz nem azt kell tudni, hogy térképen hol van, hanem hogy fel kell ismerned az eiffel Képről. Ö, az tök nem segít minden, abban, abból az látszik, láttam francia filmeket. <laughs> Ne higgy el mindent, amit a filmeken látsz, kelt. Tehát tévében volt tehát, igaz. <gül> ha már itt kücsüzünk, akkor még én ide akartam hozni, különösen jól teszem ezt, hogy azt mondtad, hogy a, hogy a szemüvek halott, hogy a VR eszközök nagy-nagy megjelenési hullámára számíthatunk 2016-ban. A lezárult Mobile World Congress Barcelonában az jó részt ezekről szólt, mindenki bejelentett valami VR sisakot, vagy VR szemüveget, vagy VR buvárdoboszt, és hogy arra lettem figyelmes, hogy a bejelentés, mármint a Samsung féle Gear VR bejelentés másnapján az összes magyar, vagy mondjuk komolyabb magyar elkereskedőnél megjelent az az akció, ha most rendelsz Galaxy s 7 vagy s egyet, akkor kapsz hozzá egy Gear VR-t, ígyen. És aztán másnap pedig azt lett, vettem észre, hogy a, a plázák Samsung boltjaiban mindenhol ki is van téve egy gírviár. Nos, a gondoltam, bekanyarodok ide, és a szememre húzom ezt az eszközt. Jé. És? Hát egyrészt nagyon pixeles volt, másrészt iszonyú responsív, és elég, elég jó, jó, jó volt. Szóval de mindig az, attól féltem, vagy azon gondolkodtam, hogy ha jönnek ezek a szemüvegek, főleg az ilyen telefonokkal összegyógyított eszközök, akkor az lesz benne a béna, hogy így nagyon leggelni fog, nagyon nem fogja követni a, követni a fejem mozgását, vagy csúszkésni fog a, a, a videó stream, és ettől az egész használhatatlan lesz. És hát tehez képest, azt próbáltam, vagy a, a nagyon rövid kis próba alatt azt vettem, ész, hogy hú, ez teljesen snappy. Nem akad, nem leggel, ahova nézel, oda nézel. És akkor ehhez képest persze mivel demozták egy valami online áruházzal, ahol, ahol választani lehetett különféle lehetőségek közül, és azt úgy kell csinálni, hogy ránézel és egy kicsit ott tartod a kis célkeresztet, amit a fejed forgatásával irányítasz, hát pontosabban, tehát a képmeződ közepén van ez mindig, és oda céloz, ahova éppen nézel. Sikerült megcsinálni azt, amit a büdös életben senki nem fog csinálni vele? Igen, sikerült megtalálni azt, amivel a 2000-es évek elején olyan sokan próbálkoztak a, a Second Life-ot, és a, ugye mindenki azt képzelte, hogy majd a online plázák azok ilyen, azok ilyen 3D-ben bebarangolható helyek lesznek, és Uh, és és VRML, emlékszel erre a betű szóra? Persze, a HTML és a VR külbanyi sörök elfogyasztása és Ibaver mutat befejezett éjszakájának terméke. Hát azért, de igen, igen, igen, így van. Ez volt az ugye az a szabvány, amivel weboldalakra vektor rajzolni lehetett, és akkor ebben rajzolták ezeket a virtuális plázákat, Tudom, és most mi? újra ide érkeztünk, csak egy kicsit más technológia van mögötte. Most egyen hihetőbbnek tűnik az, hogy ezt meg lehet csinálni, az még nem valószínű, de meg kéne csinálni. A Magyar Elektronikus Könyvtárnak jártam a VRML verziójában, és, és nem tudom, hogy most meg lehet-e csinálni még, hogy egy mai böngészőn elfusson. Lehet, hogy izgalmas lenne, ki fog fent van még a neten ez az oldal, hiszen egyszer megcsinálták de nyilván kell hozzá, nem tudom én. egy panulás mozilla meg hasonló dolgok. De lehet, hogy jövő hétre megnézem majd ezt nekünk, hogy mm. tudjuk. Ami a, egyébként a Gear a t illeti még nem próbáltam. Viszont mi fogtam egy, egy embert, aki a minden igaz, akkor áprilzsmál nálunk. Kint volt a 3D fejlesztős, vagy VR fejlesztős konferencián, és egy HTC, HTC Vive-val jött haza. ó oh úgyhogy egyrészt itt reklámozom a következő meet-tapot másrészt, meg azt azért meg akarom nézni. A Rift Azt mondják, a... hogy az nagyon erős, nagyon menő Igen. a HTC Vive. Igen, ennek megfelelően ennek is uh, Isten videókártyájákkal, hogy egyetlen szobáljon veled. Az így igaz. De félbe szakítottalak pedig a, az Oculus a akartál mondani valami. Igen, ja, csak annyit, hogy az, az meggyőzött már, hogy ez, ez egy csomó mindenre jó. Igen. Uh, még azt, hogy egészen pontosan mire és mivel lehet ezt embereknek eladni, azt még speciálisan nem tudom. Én tudod, mit tartok egyre izgalmasabbnak? Azon kívül, hogy persze az Oculus és barátait, azt nagyon annak tartom. De hogy, a, de, hogy az ilyen cardboard-szerű megoldásokat, ami a Gear VR is, tehát hogy az okos okostelefonodat csusszantod be valamilyen buvár szemüvegbe, és akkor ezen keresztül a, kapod az élményt, hogy az így kezd, kezd olyan nem teljesen hihetetlen lenni, hogy, hogy ez a dolog van, vagy lesz, vagy lehet. E... Csak mi az élmény? Hogy érted, hogy mi az élmény? Tehát mi játék... mi, mi, mi az, az élmény, ami miatt előcsúszantod a zsebedből a telefonodat, pattintod a nála tordott búvárszemüvekbe, és elmerülsz a, a világban? Hát talán most én nem akarnék futurológust játszani, de gondolom, hogy, hogy egyrészt lehet valamilyen immerzív világot teremteni, benne, és akkor egy idő után feloldódhat az a, az, a, az ellentmondás, hogy, hogy a telefonod legjobb lenne, ha egyre kisebb lenne, de sajnos ezt azért nem lehet, mert, mert akkor túl kicsi a képernyője egyrészt, és másrészt sokkal nehezebb rajta input, inputotnak megfelelni, az input vágyaidnak megfelelni. És hogyha, és hogyha ezeket az eszközöket, tehát a, a Kijelzőt, meg a, az inputot, azt valahogy ki lehet venni a telefonból, és e, valahogy be lehet tenni egy virtuális térbe, akkor, akkor lehet miniaturizálni tovább, akkor, e, akkor sokkal kényelmesebbé, és e, hogy is mondjam, csak valódibbá válhat a, a user experience, a felhasználói élmény. Uh -huh. Úgyhogy ettől, ettől gondolom ezt a dolgot izgalmasnak. E, és most még egyébként belefutottam valami tesztbe, ahol a Sony-nak, azt hiszem a Z5, Z5 Pro, vagy a Z5 benne volt a, a telefon nevében, mert négykás k kijelzője van, és akkor így a homlokára csapott a hvs fé és így az én homlokomra is rácsapott, hogy hát ez a négykás k s kijelzőnek azért sok értelme nincsen, hiszen a, a Quad hd és ponton jól néz ki, emberi szemmel nézve, de viszont milyen jó jön ez a 4K, amikor besusszantjuk egy ilyen cardboard-szerű szemüvegtokba, mert hogy akkor mind a két szemnek külön tud renderelni elég nagy felbontású képet, és sokkal kevésbé pixeles rajta a 3D élmény, mint, mint a hasonló eszközökön. Szóval az a rövid megfejtés, hogy azért kell 4K-s kijelző a telefonokba, hogy lehessen használni őket virtuális valóságos isakokban. Mm -hmm logikusnak figyelme, logikus. Akkor várunk a appra, már minden itt van hozzá gyakorlatilag. Hú, én is nagyon várom. Azt nagyon izgalmasnak gondolom. Viszont hoztál -e egy telekomos írt, és meg kell kérdeznem, hogy miért. Hát a, a figyelmemet azért ragadta meg, mert én telekom előfizető vagyok, és egy ideje már egyfajta érdeklődő irítséggel szemléltem a jó seket akiknek van a wi nevű szolgáltatása, hogyha ők, ők ilyen e, előfizetők, akkor másoknak a modemjét is használhatják wifi hálózatra, mert hogy a Jupiszenel most már egy éve van egy ilyen szolgáltatás, de ezt nyilván mindenki tudja. E, úgyhogy nem részletezem, és most úgy tűnik, hogy elindítja a telekom is a magáért. Ami azt jelenti, hogy, hogy nincs szükség public wifi-re, meg nincs szükség feltétlenül mobil adatkapcsolatra sem hanem rákapcsolódhatsz a szomszédak vagy a adott környéken tartózkodó telekom előfizetőknek a routerére. Anélkül egyébként, hogy az ő sávszélességéből levennél egy ottányit is. És hogy ezen, ezen gondolkodtam, hogy ennek van még értelme, vagy egyszerűbb azt gondolni, hogy úgyis mindenkinek korlátlan adat előfizetése lesz két év múlva? Egyrészt szerintem senkinek nem lesz korlátlan előfizetése két év múlva, különösen, hogyha az IoT jövőbe jön. Úgy érted, hogy azoknak se, akiknek most még az van? Azoknak elképzelhető, hogy, hogy nem csökkenti ki belőle a, a sávszélességet, de azért általában véve ezt a spektrumot nagyon gyorsan meg lehet enni. És innentől kezdek gondolom, hogy minden, minden felhasználó, tudnak terelni wi a helyet, hogy a bázisállomáson enni a a telefonját, az nyereség. Aha, értem. De az valamiért még nekem úgy tűnik, hogy viszont mostanában a mobil kommunikáció az kezd gyorsabb lenni, mint a Wi-Fi, és stabilabb. Ö, sejtem, hogy miről beszélsz. Ö, azt nem tudom, ilyen nehéz például mennyi köze van annak, hogy, hogy úgy szórják ki a Wi-Fi-s bekapcsolt működőképes eszközöket a, a szolgáltók, hogy nem szégyenlik. Azonban most nincsen, a, nincsen kéznél laptopom, ö, de telefon az van. Mindjárt megszkennenem a környéket, hogy hány darab telekomos default hülye nevű hálózatát maga körül. Nagyon sok ilyen van. Igen. Hát és ez jó hír egyébként a WiFi fi használat szempontjából. De hogy az erőző vagy eredeti kérdésedre is megpróbálják válaszolni, azt gyanítom, hogy van az a jelenség, hogy a, a Wi-Fi router azt jellemzően egy, egy olcsó tömegcikk, és ebből következően elég szar is. Míg a bázisállomás az meg egy drága és a cég által tulajdonolt, mint a szolgáltató által tulajdonolt eszköz, a szolgáltató tudja konfigurálni, tehát nem kell olyan lebutítottnak lennie, mint egy wifi routernek, és ezért tud megbízhatóbb és magasabb szintű szolgáltatás nyújtó eszköz lenni, mint a wifi, mert hogy azt minden esetben az ezt nyújtó eszközt a szakemberek kezelik, és szak fenntartásban van. És pont ennyivel drágább is upgradálni, hogyha ha kinőtte a környék a állomást. Tehát ha mindenki elkezd LTE-en 4K-s pornó streamelni, akkor hirtelen kifut a és, és elő kell venni a cég és nagyon vastag kártyát, hogy lehúzza a következő verziót, és kiszállítsák. Igen. igen, igen, ez így igaz. Egyébként 11 darab telekomos default router találtam hirtelen. Ebből is látszik, hogy te egy sűrűbben. Lakott város részen élsz, mint én. Euh, ház. ami azért jó, mert ezek csak átlógunk és zavarják a hálózatomat, ellenben használni nem lehetne őket, mert ha nem is feledé, de feledék is, csak a litka. <gül> Nekem összesen három, nem kettő, na jó, nem, még egy pár előkerült. A másik négyöt. Négy, az, az a Telekomos Ír azzal ért véget, hogy a amikor a HVSV kihozta a hírt, akkor utána frissítették is, hogy a Telekom most szólt, hogy bocs, nem most vezetjük be, hanem majd egyszer csak. Hát nem csak, arról szóltak, hogy az első tervezett sajtótájékoztatót mégse tartják meg, hanem egy későbbi alkalma. De ez nyilván azt jelenti, hogy kicsit pár, pár napot, pár hátet csúszik ez a dolog, de nyilván nem karácsonyra fogják áttolni a megjelenést. Sok szeretettel várjuk egyébként, mert hát ez mégiscsak jó. Ugyan, amit még szeretnék, az mondjuk a szolgáltató versenye, de ezt lassan hetek óta mondom, és sosem történik meg. Tehát igazából mindegy is. <gül> Igen, arra azért nincsen sok esélye, hogy ezt elérjed. Egytől eltérő számú netszolgáltatóval már beérném. De nagyon úgy tűnik, hogy ahol az egyik szolgáltató megjelenik, ott a másik nem nagyon próbálkozik szolgáltatást nyújtani. Mocskos udvariasság. <gül> Igen. Akik viszont egyetlen nem voltak udvariasak a héten az, az oculus-os és lehet, hogy VR-hez kellett volna odahúzni. aki egy interjúban azt mondta, hogy ő, senki nem áll a szívesebben VR szemüveget Apple számítógépekhez. Ehhez viszont az apple kicsit meg kéne feszülni, és csinálni egy olyan számítógépet, ami nem szar. Mert hogy a mostani Apple gépekben egész egyszer nincsen hozzá videokártya. Amiben van erős kártya, az nem, nem gaming típusú, hanem, hanem úgy profi videóvágáshoz való. Amiatt, hogy rádugod a liftet, akkor semmi nem történik. Igen, ez nem is olyan nagy mondás. Ez tökre így van. A, a Apple gépek azok soha nem játékra lettek kitalálva vagy tervezve. Hát nem tudom. Nem tudom, ez persze itthon nem tűnik olyan nagyon erős problémának, de egész biztos, hogy ott, ahol szinte mindenkinek Apple-típusú számítógépe van, ott azért ez egy kicsit fejvakarós. Hát amikor kihatál 6.000 USD-t egy, egy top of the line azére, power Mac-re, vagy hogy hívják ezt most, Mac ami 1,7 millió forint, és azzal nem érz a Colus Rift, akkor lehet, hogy hozzávágod a falhoz a liftet. Nem, szerintem meg csak egyszerűen tisztában vagy vele, hogy ez a gép nem arra van. Vagy ezt elfogadod mondjuk. Jó, de... Igazándiból ezt megléphetné. Vagy tehát fura, hogy miért nem lép meg az Apple. gondolom fenn akarja tartani azt a, azt a képet, hogy ő, egy, hogy ő egy ilyen professional eszköz, mint ő professional eszközöket gyárt. A Tim Cook De. egyébként korábban dicsérte a, a VR-t, hogy az egy fontos dolog, és látja magukat benne. Úgy előbb-utóbb valahogyan át kell hidalni ezt a problémát. De és előbb-utóbb meg is fog jelenni egy játékre is alkalmas Apple számítógép, az most jól jó látszik, hogy ez az új Apple, Team cook az élén. Ez viszonylag uh, kevés szégyenérzet nélkül elkezdett nyomulni a hagyományosabb cégek módján, a hagyományosabb irányokba. Tehát, hogyha felhasználók visszasírják a négycolos telefont, akkor kihozzák. Állítólag egyébként jövőéten jövő héten kihoznak egy, uh, egy ilyen telefontát telefont, tehát egy, az ötös sorozat formájában, vagy formfaktorában, de a, a hatos képességeivel felruházott telefon fog megjelenni állítól. Úgyhogy, és egyre több, több verzió van, ami régen nem volt jellemző az apple -e. Igen, és ez egy kínos is, hogy már nem lehet megmondani, hogy melyik, melyik iPhone micsoda valójában, vagy jól meg kell nézni. De aztán lesz tisztultságot, ezt mindig szerettem bennük, hogy van egy termék, az az, az kalapács, és akkor az kalapás lesz. Igen, de mint hogyha most ezt adogatnák egy kicsit fel, olyan kicsit, tényleg. De a következő az, hogy lesz színe, ja, színes már van, akkor az, hogy ö, ö, négy számból álló típus jönnek be, és a végén még lesznek ö, ritka más hangzók is. És várj, iPhone 7842 az milyen? Jaj, ne! <laughs> Nagyon, de nem cinkelem őket, igazából van egy amiben meg tök, tök velük vagyok, illetve egybeesnek a, a, a prioritásaink, azt hiszem. A Apple versus IBM, IBM FBI vitáról már korábban beszéltünk, és, és hát történik tovább, egyébként ez úgy néz ki, hogy a világ végéig el fog tartani, de, de nagyon szépen összezárt az Apple mögött, és teljes szilíciumvölgy, másrészt meg már az ENSZ is elkezdte, az ENSZ emberi jogi biztosat a az FBI-t, hogy igen fontos dolog a terroristáknak a, az elkopása, de most kiérnek, az ebből a speciál hülyeség. Igen, és akkor most ezért cserébe az FBI elkezdte zaklatni, az... Hogy is... Valami, valamilyen egészen kis már-már magyarországi alacsonságukba érkező anyázást találtam. Nem is anyázás volt, de mi volt? Melyik biztos tudod. Melyikre gondolsz, mert most ezer minden volt. Egyrészt... Egyrészt a Komi, a, az FBI igazgatója az, az nyilatkozott jobbra balra mindent, de az, azok csak ilyen finom, hát nem is ostobasságok, de finom csúsztatások és érzelműen ható érvelés volt. Kezdődődően azzal, hogy az áldozatok családjának személybe kell nézni, és ezért van szükség arra, hogy nagyon gyorsan feltörj azt a telefont, amit valószínűleg nincsen semmi. Uh -huh. Ilyen nagyon a nem rémlik. Hát akkor viszont ezt most felkészületlenségem okán, ezt mégsem tudjuk meg, vagy legalábbis én nem fogom elmondani, hogy mi történt, de hogy, a, hogy lett egy ilyen, egy ilyen pengeváltás az FBI és a, az Apple között, és ennek volt valami fejezete, ami, aminél emlékeim szerint az Apple kapta a nagyobb pofont. Ó, az Apple-t Apple bántani tudták ebben az ügyben. Aha, képzeld el. Hát Tényleg... körülbelül azokkal a módszerekkel, ahogy itthon tudják bántani, tudom is én azokat az iskolai gazgatókat, akik hangot adnak az ellen, ellenérzéseiknek, vagy a reformelképzeléseiknek. Ez egy hosszú történet, azt hiszem. Azt hiszem, igen. Ne is vágjunk bele. Ne is vágjunk semmiképpen. Annak inkább, mert van még szivatott Facebook is a történetben. Úgy néz ki, hogy briteknek működik az, hogy a, a cégeket adózásra késztessék? Igen, igen, azt, azt hallom. Hát most bejelentette, a Google után a Facebook is bejelentette, hogy a jövőben a, az Angliában, tehát az Egyesült Királyságban keletkező bevételeit, azt az angol cégében fogja leadózni. Magyarul nem e, irányítja ki adó optimalizáló megoldások, tudsz, átvezetve, azt hiszem Írországba, vagy ho, nem is Írországba, talán Írországba. Luxemburgi, meg Írszendügy szokott lenni. Ja, és a, vagy Luxemburgban így van, mert hogy ott nagyon alacsony az adó. E, mert hogy erre bepipultak, hát erre mindenhol be vannak pipulva, hiszen e, kicsit olyan Uber versus taxisok vitának szokott ez látszani, de itt valahogy érdekes módon én is a taxisoknak drukkolok. Van egy számom ami segít egyébként elfogadni azt, hogy, hogy, hogy hol vagy ebben a vitában. A HVS-i cikkében, amit Gáfi Csaba írt, van egy 4.327 forintnyi társasági adó, ez mai árfolyamon forintra átvált 1,7 millió forint, ennyit fizetett be korábban a Facebook, azért az szerény. Hát igen, az nem nagyon vastag, igen. Tehát ez egy világosan látható adóelkerülés, de hát a Facebook nyilván azt mondja, hogy törvényesen járok el, kizárólag e, törvényes eszközöket használok, ezt adóoptimalizálásnak hívják, és arról szól, hogy mindenki minél kevesebbet akar fizetni. Ma már azért persze néha ez is megdől, amennyiben vannak vállalatok, akik felismerik, hogy vissza kell adjanak valamit a társadalomnak például adóformájában, mert az az ő üzletük fenntarthatóságát is garantálja, de ebbe most nem menjünk bele. Szóval, hogy, hogy ezt megelégelve az angol törvénykezés úgy döntött, hogy büntető adót vet ki azokra a cégekre, akik a Google meg a Facebook körülbelül ugyanezen a módon. Fogalmazták meg ezeket a szabályokat, ahogy náluk jóval kisebb kelet-európai országok szoktak megfogalmazni, jellemzően visszamenőlegesen mindenféle szankcionáló intézkedéseket. De hogy ez egyszerűen csak annyi volt, hogy azoknál a cégeknél, olyan multinacionális cégeknél, ahol viszonylag jól látható módon nagy forgalom van a az országban, de mégsem ott adóznak, azokra büntető adót vetnek ki, aminek a mértéke az egyébként a, a becsült forgalmukból következik, de ez a becsült forgalom, ez nem úgy megy, hogy, hogy a, a NAV-ban gizike azt mondja, hogy hát, hogy ránézésre, hogy 3 milliárd lehet ez kb., hanem a, a rendszerben a különféle tranzakciókat látván, tehát a, a fizetések mozgását, amiről egy adóhatóságnak lehet tudomása, szóval, hogy ezeket elemezve készítenek tudományos alapozottsággal a becslést, de azt nem vitatják meg a, aztán az adott céggel, hogy az elő egyetértés tényleg annyi volt-e adott helyszínen keletkező forgalma, és akkor ezután kivetik a társasági adó, illetve ezt a büntető adót, ami a, a társasági adóbevételt hivatott helyet, helyettesíteni, és azt most még nem döntöttem el, hogy ezt én igazságosnak tartom, vagy nem, vagy ezzel van bajom, vagy nem. Amikor a magyar hipermarketeket szopatják, akkor azt például nem szoktam igazságosnak tartani, és itt nem tűnik nagyon másnak a helyzet. De valahogy a motivációt nem ugyanott látom a két esetben. Talán ez az, ami miatt mégiscsak egy kicsit jobban elfogadom a, az angol példát. A, meg A magyar hipermarketeknél megvan az, hogy, hogy ők alkalmaznak például adott országban viszonylag sok embert. Még a Facebooknál nem feltétlenül van így. Így van, a Facebook kevesebb embert alkalmaz talán, ez, ez így van. Másfél viszont azt látom, hogy a, hogy a minden online szolgáltató az azon háborog lényegében pontosan ugyanazokat a mondva, mint a, mint a taxisok, hogy nem, nem egyenlő a verseny, hogy a Google az sokkal kisebb költséghányaddal dolgozik egy adott országban, mint a rezidens versenytársai és hogy így nem ér, így nem lehet versenyezni. És hát ebben van valami, akárhogy is nézem. Igen, és abban a, abban a pénzben viszonylag sok lobbypénzt lehet, vagy lobby erőt lehet vásárolni később Amerikában, ami hajlítja a nemzetközi szerződéseket, és így tovább, és így tovább. Ez, ez egy nagyon izgalmas és rendkívül komplex kérdéskör, hogy merre megy ez tovább. Nekem azt tetszik, hogy erre legalább elkezdtek beszélni, meg, meg történnek dolgok. Igen, így van. Ez talán egy tisztul, és hogyha tisztul, az azt is jelenti, hogy az ilyen e, überféle felemás helyzeteknek kevesebb esélye lesz felbukkanni a világban. E, amitől nem az innováció lesz kevesebb, csak az egymásos a sár dobálása. Ö, ellenben eszméletlenül linkünk van még, és időnk meg egyre kevesebb. Hát akkor a szokott módon. Mi lenne, hogyha választanom minden, mindkettőnk egy, egy kedvenc linket? Ó, jaj. annyi van még, de akkor én elviszem a Lótek internetet. Azért is, mert ez a, az a hét hosszú cikke. Uh, találtam egy olyan kedves hallgatok hogy Lótek magazin, ami, aminek az a, az ilyen almondata, hogy itt fogazzak, meg, meg fogalmazzák meg ők a, a kételjéket a technológiával és a fejlődéssel kapcsolatban. Mm. Üvegház, meg, meg miért kell korlátozni az internet és hogy lesz hogy jobb a világ lecsatlakozni a hálózatra, és mindenki termeljen magának áramot, meg az összes többi ilyen, ilyen vonuljunk ki a világból, és valahogy mégis ígyünk úgy, hogy, hogy a modern dolgokra nem mondtunk teljesen le, és nem gyertje mellett, olvassuk az internetet. Gondolatoknak a helye ez, és többek között egy nagyon hosszú cikkben összefoglalták azt, hogy, hogy milyen alternatív internet lehetőségek vannak olyan helyeken, ahová nem húznak ki rendes netkábelt illetve az, hogy, hogy ezek, a, ezek a megoldások egyrészt olcsóbbak, mint a, a Google, Facebook, elvisszük nektek drónnal, meg teherautóval, meg csatahajóval az internetet megoldásai. Másrészt pedig teljesen más internetezést tesznek cserébe lehetővé, például meg kell rendelni a, az elolvasandó linket, és amikor legközelebb jön a busz, akkor a, a buszra szeret Wi-Fi router, az majd lesugározza neked a gépre, és, és az még pitjeg egyet, hogy megjött a cikk. És nagyon szép végig ennek az egész egész világnak, irányítottan tennek WiFI mit kell az aktuális szabványokon patkolni, hogy ezt, ezt tudja kezelni, mert arra építettük fel a mostra internet, hogy mindenki lát, mindenkit azonnal és a ping az visszajön nagyon gyorsan, miközben egy ilyen helyzetben ez, ez nem adott. Ö, hogy lehet pizzafutárt, menetrendszerinti buszjáratot, vagy bármi más használni úgy, hogy, hogy raksz rá egy számítógépet, és az hordja ki reggelente a friss internetet. Hmm. iszonyatosan szerethető az egész. És, és nem is azt mondja, hogy a városainkat kell úgy átalakítani, hogy most akkor ezt fogjuk használni, és, és reggel mindenki megkapja az újságot, hanem azt, hogy, hogy vannak helyek, ahol ez most sokkal célszerűbb, és öt perc alatt összehet rakni, mint várni egy, egy sokkal szexi technológiai megoldás, ami egyszer vagy működni fog, vagy nem. Hmm. Hát, Aha, értem, értem, hogy miért hoztad ide. Hmm. Ja, és van még egy része. Van benne egy hosszú része, a közösségi hálózatokról, amikből működtetnek egy csomót, olyas, mint a font, csak még annyi annyi kereskedelmi gondolat sincsen benne, meg a, a nagyon hosszú wifi linkekről. És azt tudtam, hogy ilyen két-három kilométereket át lehet lőni mert, mert csak egy irányított tennek el hozzá, de egy lényegesen hosszabbakat mondanak. 16 meg 50 kilométeresek, és hogyha a középre leraksz egy, egy tovább irányító egységet, akkor pedig még tovább lehet ezeket növelni. Ami hát mennyire szexi? Szerintem közepesen, de oké, okay. értem, hogy, hogy azért ezt tetszik. Nekem mm. ez kicsit ilyen nis, nis történetnek tűnik, tehát itt nem azon van a gondolkodásra többséggel mi, mi lesz, hogy mi kellene legyen, hogy a, hogy a 15 év múlva, vagy 10 év múlva az embereknek e, ilyen lótak interneten kéne ülniük, ezt nem mondja a cikk, ha én jól értem. Ö, nem. A... Ilyen méretű országban a többséget biztos, hogy kiszolgálják piaci alapon, és még valamit a falukba is kihúznak. Mondjuk egy Közép-Afrikában ez már ennyire nem biztos. Uh -huh. Tehát Te ha a között kell választanod, hogy egy nyugati milliárdos egyszer majd megment, vagy szögelünk valamit, akkor a valamit az egy teljesen valid választás. Igen, ezt viszont találjunk most rögtön tollal, hol kell. A képernyő ajánl, hogy szíves? <laughs> Rendben. Jó, akkor akkor még lehetne egyébként a lassú internetet, az ilyen lassú evés, meg olyanféle a lassú mozgalmak mintájára a lassú, lassú internet, amit a pizzafutár hord ki, erről elírni, vagy ehhez írni ódát. Igen, csak a lassú mozgalmak az egy picit ilyen ö, ö, nagyon jó létünkbe csináljunk valamit ö, délután egy kávézó a típusú dolog azért inkább. Igen. Hát jó. Na de, van még egy linked. Van, de nem élek a lehetőséggel, mert uh, egyiket se szeretem olyan nagyon-nagyon. Hát -nagyon. akkor mondjuk el, hogy indult még egy magyar podcast. Mondjuk el, a sörről szól. Igen, eleve, a sörről szól. Rossz már nem lehet, ugye? Uh, Csapon a címe, a második adásnál tartanak, uh, tartottak február 5 én nem tudom, ezóta hol járnak, mindjárt lekatt ingatom itt, azt mondja, hogy nem volt harmadik anyag. Uh, és, uh, és a sörről szól, elmondtam mindent, ami fontos volt, harmadik adás is egyébként. És hogy a sörről szól, esetleg azt megtett hozzá. Igen, házi sörfőzésről, ö, ö, receptekről, hol lehet sörözni, sörös interjúk, sörtésre receptek. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem a dolgot. Eleve ez a ez, ez, ö, ez a sörös forradalom, ami most van, vagy valami folyamatosan van évek óta, ez tök szeretető. És ö, és már-már minden, vannak jó örök, legjobban hova járok. Hihetetlen módon élvezem. Igazán örülök, hogy ezt élvezed, és hogy, hogy akkor most már podcastod is lesz, amit ezt hallgathatsz hozzá. Én lehet, hogy nem leszek a, az aktív hallgató közösség része, mert engem egyáltalán nem érdekel ez a dolog. Kicsit az a feelingem, mint hogyha borászok beszélgetnének a bukéjáról a különféle boroknak, de ez legyen az én bajom, és a, a sörforradalom lelkes hívei pedig szeressék a Csapon című adást. Pontosan, ezzel meg volt a uh, Új Magyar Podcast reklám is. Jövő héten ismét találkozunk, és hát sziasztok! Addig pedig még inkább sziasztok! sziasztok.